Я бачила, як їй боляче. Чи вона справді вже будучи вагітною, мала щось з Борисом? Мабуть, кажу я собі, і від цієї думки мені стає незатишно. Ба більше? Страшно? Ах, Світлана Ігорівна, ти так і не навчилася чогось розуміти в цьому житті. Не допомогла амнезія. Я спитала Наталку, що вона думає робити далі. Повішусь, я вся похолола. Тобі на шию? Ні, справді, я ж не маю наміру брати академку. «Візьму дакретну відпустку і переїду в село, якщо тобі не буде соромно за мене». Мені не було соромно, тільки порожньо всередині, дуже порожньо. А Наталка казала, що після декрету переведеться на заучнє навчання, що вчителюватиме у Загорянах, що, може, колись тут і заміж вийде, тільки не за Бориса, маму. І все ж я не запитала в доньки чогось важливого, дуже важливого. Але чому вона вирішила народжувати? Досі любить того, кого нібито викреслила з життя з пам'яті, з пам'яті, чи вона його хотіла цим, цією вагітністю шантажувати? Нашу розмову обірвав прихід і ринки. Ми пішли готувати страви до завтрашнього свята. Але як дивилися дівчисько на мене і Наталку, 8 листопада храмове свято ми раніше святкували разом з Петровими батьками. Туди в стару хату з'їжджалася вся родина таки його мати не сказала, що маємо чекати гостей вдома, бо так заведено, що в своєму селі на в гості не ходять. Добре, що так сталося, що признакуємо вдома, бо... бо вранці дорогою до церкви свекруха прийшла до нас. Поглянула на Наталку, яка демонстративно стала, руки в боки посеред хати. «Не спаліть нас своїми очима, бабусю», сказала Наталка. Погляд її справді був дуже суворим. Наче у Варвари великомучениці на іконі, раптом подумалось мені. Напевне, грішна думка. Свекруха спитала, чи я йду до церкви. Звісно, я сказала, що йду й почала вдягатись. Але не зі мною, сказала вона. Все ж навіть після цих слів я провела її до воріт. Вже за хвірткою вона обернулась і мовила, майже зі стиснутими вустами. У нашому роді досі байстрюків не було. З тим і пішла. Я дивилась услід цій старі, вже згорблені жінці, що народила мені чоловіка, і раптом почала рахувати всіх родичів, з їхньої родини, звісно, котрі з сусідніх сіл. Ну, а ще один Петрів брат Степа. Його дорослі діти з райцентру прийдуть і приїдуть сьогодні до нас. Виходило майже два десятки, два десятки і стільки ж пар цікавих очей. Але чого я маю соромитись? прошептала я. Зараз же не дев'ятнадцяте століття. Боже, по моїй щоці побігла сльоза. Дев'ята листопада. Під вечір була вже геть стомлена від вчорашнього і сьогоднішнього. А як же, другий день праздника. До того ж неділя – прийому гостей. Тому, позбувшись останніх гостювальників, Ганя, двоюрідна Петрова, сесара з чоловіком, я вирішила трохи прогулятись. Хай голова, як у нас кажуть, розмакітриться. Хотіла взяти з собою Ірку. Наталка пішла до подруги, Ігор сів за комп'ютер. А Петро пішов до мами допивати. Але мала десь повіялась. Негарне слово, але закреслювати не буду. Колись може, прочитає, то не свариться. Вийшла на вулицю і побачила ще одну прогульницю Віку Саменівну, нашу лікарку. Так, як виявилось, вона вибралась не гуляти, а вийшла за викликом. Рятувати чергову жертву інтенсивного праздникування. Чергову, бо вранці вже рятувала Вітю Климового – колишній колгоспний сторож від Білочки. Тільки тоді її підвозив чоловік, а зараз Андрій Филимонович, попри його декларований здоровий спосіб життя, сам у відключці. Він дрихне, а та лярва на мобілку надзвонює, витерпіти не може, сказала Вікторія Семенівна. Лярвою виявилась Валерія Гнатівна, моя подруга. Подруга? Ох, бідна моя голова, виявляється між нашою географічкою і фізкультурником давно роман. Знову я, як ведеться, одна, про це нічого не знаю. І про страждання Віки і про те, що Лягрова підбиває Андрія покинути дружину. Я слухала скарги Віки. Не треба було піддаватися, виходити за молодшого, а ті Б треба давно плаття пообривати, і мені ставало, незважаючи на ходу, де далі холодніше. Валерія «Господи, куди подітись в цьому незатишному світі, від бруду, конфліктів, усіляких трагедій, трагедії з запаяхом гноївки? Чи я справді надто ідеалістка? Чи може стравився?» – каже теж Валерія. «Ірунці читати не дам, ніколи попередній рядок».